Namo tasse bhagavato Sama, sammassa sambuddhassa. Namo tasse bhagavato arato sammassa sambuddhassa. Namo tasse bhagavato arato sammassa Tak jsme se dohodli, že ranní blok, co se týče vysvětlení, věnujeme. Teoretické stránce večerní. Tam a věnujeme v teoretické stránce v rozboru procesu meditace, utěšení a vhledu. Pojetí cesty bolisatu. No a mezi tím občas se zmíníme tu a tam o těch bodech, který tyto dva aspekty vlastně spojují. Ne? Aby jsme poznali buddhismus, v činštině se to nazývá, musíme poznat dženfa kenšinfa. Jenfa znamená správný názor, který získáme moudrostí, z naslouchání, z čtení, z kontemplace, z meditace. A shinfa, to znamená vlastně v pojetí, obzáště učení bodhisattva, znamená dharma srdce, poznání vědomí. Dopolední projev budeme věnovat šinfa učení praktické stránky poznání vědomí a večerní Jenfa správnému názoru, aby jsme poznali vědomí tak, jak je. A poznání vědomí tak, jak je, je vlastně náplň probuzení. Hm? Na rozdíl od základního buddhismu, který zdůrazňuje účel cesty realizaci mirovány, učení bodhisattva zdůrazňuje účel cesty probuzení. A probuzení, probuzení čeho? K čemu? Probuzení poznání vědomí tak, jak je poznání vědomí, z hlediska takovosti. A metódu, kterou jsme si vybrali k poznání vědomí, jakožto takovosti, jsou vlastně dvě hlavní praxe, které nás napojují na šamatu a vypašanu na uklidnění a vhled z hlediska bodhisattvovského pojetí, z hlediska poznání, vědomí. A jakožto objekt meditace jsme si vybrali dech a čtyři nebeská prebývání nebo prebývání v čisté zemi, v čistém vědomí které je založené na čistých počitcích. Počitky formují naše vědomí, proto se nazývají formace vědomí. Teď, proč jsme si vybrali dech v tradici jogi a buddhismus se s tradicí od tradice jogi nedá oddělit. Je neoddělitelnou součástí tradice jogi. V tradici jogy náplň probuzení, náplň osvobození je moudrost. Panya neboli praťá, proto každý Večer recitujeme slutu srdce, což je vlastně souher moudrosti, kterou potřebujeme vstřebat, aby jsme praktikovali cestu bohýsatů, cestu, jakou jsme se včera zmínili, v úvodu cestu poznání reality z hlediska reality nejvyšší. Z reality nedualistické. Teď v tradici jogy, která není tak jasná v základním buddhismu, ale stává se jasnější v cestě bodhisattvu, obzvláště v tantrické tradici, prostředkem k Poznání paňa, poznání moudrosti, je právě prána. Čili esence probuzení je moudrost, prostředek probuzení je prána. To je tradice jógy Jestliže se naučíme správně používat pránu, je to ten nejúčinnější a nejsilnější prostředek tomu, aby jsme správně poznali esenci cesty, esenci nirvány, esenci probuzení, což je moudrost. Meditaci na dech. jsme si tedy vybrali meditaci na dech tak jak je praktikována v tradici takzvaného severního buddhismu, to je buddhismus, který se zprostředkován vlastně jazykem sanskrit oproti jižnímu buddhismu, který je d učení zprostředkováno jazykem pali. V sanskritské tradici buddhismu má meditace na, dech, na dech svoje specifikum, které je odlišné od eh, tradice meditace na dech v jižním buddhismu. A toto specifikum má určitě své základy v tradici yogi proto poznání dechu jakožto prostředku probuzení ve všech buddhistických tradicích meditace na dech je vysvětlována jako vlastně kompletní proces probuzení. Ovšem tento kompletní proces probuzení je vysvětlován jinak v severní tradici i jinak vížní tradici. A v severní tradici tento kompletní proces probuzení má hluboké kořeny, právě v tradici jogy, tak, jak ji známe v Yoga Sutras, ve Vedantě a tak dále. proces meditace na dech ve všech buddhistických tradicích, jestliže tuto meditaci chceme pochopit, je proces zjemňování dechu, které je chápáno neoddělitelně od procesu zjemňování počitku, které buddhismus vysvětluje jakožto formace vědomí a zjemňování vědomí samotného. V severním buddhismu stav samsárického vědomí je vysvětlován jakožto daushtuliam. To znamená hrubost vědomí, hrubost počítků a hrubost objektů, které vědomí a počítky, které vědomí rozlišuje na základě počitků, které objekty přijímají. Čili pouze jemné počitky můžou přijmout jemné objekty a pouze jemné vědomí může na základě jemných počitků získat. Jemné rozlišení objektu. A na základě jemných rozlišení objektu meditující vstupuje do procesu osvobození. Proces osvobození, tedy jak v Joze, tak i v Buddhismu, je vysvětlovat na základě současného zjemňování objektů, počitku a vědomí. A tento proces je nejlépe sledován právě na dechu. Stejný dech, které hrubé vědomí, hrubé počitky vnímají jako překážku. Jemné vědomí a jemné počitky. Stejný tento objekt prosvítí, zjemní, dělá z něho mentální obraz a nakonec dech samotný vlastně ve stavu hluboké meditace zaniká. A tím zaniknutí dechu je vyhoze zaniknutí myšlenek. Proces zaniknutí rozlišujícího myšlení, založené na ulpívání, což je samsárický stav. Samsárický stav není nic jiného než ulpívání právě na objektech, počicích, které objekty přijímají, a na vědomí, které je formováno na základě počitků. Hm? Hrubé vědomí, hrubé počitky můžou přijmout jen hrubé objekty, hrubý dech. Stejný dech, meditující na základě jogi, poznání jogy, zjemňuje, až nakonec zanikne společně se zaniknutím rozlišujícího myšlení. To neznamená, že myšlení nemůže vzniknout a zaniknout ve stavu samády, ale toto myšlení se děje ne na principu ulpívání, ale na principu pohybu, který není v pojetí cesty bodisatu, není v protikladu se stavem utišení. Aby pohyb nebyl v protikladu se stavem utišení potřebujeme nedualistický stav vědomí, nedualistický stav počitku a nedualistický stav objektu počitku a vědomí. Jestliže ho nemáme, pak vždy pohyb, bude v protikladu s, s utišením a utišení bude v protikladu s pohybem. A to je, co my nechceme. V případě, že chceme praktikovat cestu bodysatvů, cestu kontemplace reality z hlediska reality nejvyšší. Kde to všechno začíná? Tento rozdíl mezi jižní tradicí meditace na dech a severní tradicí meditace na dech. Začíná to rozlišením, které se nachází už v rané literatuře sanskritského buddhismu. Rozlišení mezi jemným dechem a hlubým dechem. Toto rozlišení je kritické pro naše pochopení meditace na dech. Z hlediska buddhismu i nakonec jogy vše, co můžeme poznat, co jsme poznali a co poznáváme, poznáváme na základě Prostoru, prostor definuje naše vnímání. Jestliže vnímáme okem barvu, vnímáme ji na základě prostoru. Jestliže vnímáme zvuk, vnímáme ji na základě prostoru. Podobně se ostatními objekty smyslu. A teď v meditaci na dechu tež, jestliže vnímáme dech, musí tam být prostor, ve kterém dech vnímáme. Jestliže není prostor, ve kterém dech vnímáme, žádný dech nemůžeme vnímat. Čili aby jsme se něčeho dotknuli a vše, co můžeme poznat, poznáváme na základě dotyku, čeho se nedotkneme, nemůžeme poznat. Aby jsme na základě dotyku něco rozlišili, musí tam být prosto rozlišení hrubého dechu se děje na základě tak, co nazývá yoga, velký prostor. Tento velký prostor má technické jméno v sanskritu Saushiryan. Tento velký prostor je prostor, který máme v ústech, který máme v dýchací trubici, který máme Hm? A na základě tohoto prostoru vnímáme takzvaný hrubý dech. Bez tohoto hrubího dechu, jestliže se stanete mistry jogi, hm? se dá i žít, jestli čtete Mahabharatu nebo... Indické traktáty o Joze, dokonalí yogíni můžou žít pod vodou. Je to tak? A ještě dneska jsou yogíni, kteří jsou toho schopní. Jak můžou žít pod vodou? Zastaví hrubý proces dýchání, zastaví ten dech, který přichází do našeho velkého prostoru nosem. Hm? Jestliže nejsme uvolnění, pak i ústy. Hm? Jestliže běháme nebo praktikujeme sport, praktikujeme úsilí, pak nos nestačí, začneme dýchat ústy. Jestliže stárneme a znak stárnutí je to, že začínáme více dýchat ústy, méně dýchat nosem. To jste si všimli, starí lidé dýchají více ústy než nosem, protože Ke všemu potřebují větší úsilí. Jejich prána je oslabená. Až budeme umírat. Pak už jenom hlekání. <těji> <těji> Viděli jste někoho umírat. Prána je oslabená. A. Tím pádem z těla odchází teplo. Společně s vědomím. Teď ale v józe tež, to nenajdete v základním budismu, existuje takzvaný jemný dech. Tento jemný dech, pokud vědomí je v těle, nemůže nikdy přestat. Ani když jogin žije pod vodou, tento jemný dech neprestává. My nejenom, že dýcháme nosem či ústy, ale dýcháme tež celým tělem. Hm? Tomu se říká Roma Kopa, Ášvása Prašvása. Roma Kopa znamená póry v kůži. Hm? Doslova póry v chlupech v sánském. Tento dech vlastně proniká celým tělem i do vnitřku kostí. A tento dech nikdy nezaniká. Tento dech závisí na vědecky vysvětlenou, na vlastně prostoru, který obklopuje buňky. Jestliže buňky přestanou dýchat, no to pak je to... Skutečně klinická smrt. Jestliže přestane hluboký dech, nebo ten hrubý dech, to není, nemusí být klinická smrt. Jogin může zastavit hrubý dech a dýchat pouze jemným dechem. No to je možno se naučit, to není tak těžké. Všem je třeba zvládnout šamatu. A toto dýchání je též vlastně základ pochopení vlastně cesty, nebo Prostředku, které umožňují cestu bodhisatvou, cestu kontemplace nejvyšší reality. Na základě prány. Jak už jsme se zmínili včera, na rozdíl od základního buddhismu, který zdůrazňuje nejáství osob, Cesta bodhisattva zdůrazňuje nejáství všech fenoménů vědomí nebo všech objektů vědomí. Nejáství všech věcí. A prostředkem poznání nejáství všech věcí právě je prána. Prána od samého počátku nikdy nikomu nepatřila. A nikdy nikomu nebude patřit. A prána uvnitř a venku je neoddělitelná. Je jedna prána. Prána je právě napojená na takzvané jemné tělo v józe. Nejenom, že rozlišujeme rozlišení mezi jemným dechem a hrubým dechem, je též na základě tradice jogy rozlišení takzvaného hrubého těla a jemného těla. Hrubé tělo se nazývá Aha v sanskritu. Šršen. Ahárakája znamená jídlo. To je tělo, které živíme tady v kaší ráno, chlebem, a chomusem. V obědu budeme mít nějaký, nějakou zeleninu, rýži, blíko, maso, když jsme masožravci. A z toho je kontinuita hrubého těla. Hrubé tělo závisí na této hrubé potravy. A kromě toho yoga to je důležité pro pochopení též cesty bodysa, to je tantrické tradice yoga rozlišuje též pránické tělo v pochopení i v pochopení buddhismu buddhismu se nedá od jogy striktně oddělit v pochopení jogi vždy jemné tělo je to, co kontroluje hrubé tělo čili cesta jogi je cesta poznání jemného a učení se na základě jemného kontrolovat hrubé. Čím jemnější, tím impact hrubého se stává menší, až stejně tak v základním buddhismu, jako ve všech formách buddhismu, až dosáhneme vlastně stavu nejjemnějšího. A stav nejjemnější je vysvětlován Bioze, stejně tak jako v buddhismu i v základním buddhismu, je stav vysvobození. Stav vysvobození je ten nejjemnější stav, který možno poznat. protože je to ten nejjemnější stav, který možno poznat. Objekt probuzení je ten objekt, který není možno rozlišit. Vědomí, které závisí na rozlišení, může jen rozlišit na základě hrubšího poznání. To nejjemnější poznání je to poznání, které se nedá rozlišit. Protože se nedá rozlišit, právě proto většina z nás usiluje O, o čem? O novém autě, o novém domě, o lepším platu, hm? ale málo z nás usiluje hm? o objektu, který se nedá rozlišit, nebo o vědomí, které je nad rozlišování. A toto vědomí právě, a tento objekt, to je náplň probuzení Tato cesta k náplní probuzení, k mirování se nejlépe dá pochopit na základě pochopení cesty zjemňování dechu. Vlastně vše, co my poznáváme naším vědomím, je na stejném principu jako poznání dechu. Čím jemnější vědomí, tím jemnější bude náš počitek, našeho zlišení. Ale na dechu to právě je nejlépe poznat, protože dech je to, co spojuje hm? objekt a subjekt. princip vědomí v těle, což je život. My žijeme, protože máme v těle vědomí. Když zemřeme, tak se od neživých objektů nijak nelišíme. To, že žijeme, je dáno tím, že máme v těle vědomí a tím pádem i teplo. Tím pádem i v našem těle koluje pránická energie, která je tež vlastně přímo napojená na teplo. Tedy proces. Osvobození, proces probuzení je proces zjemňování vědomí na základě zjemňování počitku a zjemňování objektu. Meditace, utišení a hledok je vlastně též. Vysvětlujeme na základě tohoto principu. Jestliže se nám podaří paralelně zjemnit objekty našeho poznání na základě meditace utišení a meditace vhledu, pak můžeme se naučit vstoupit do stavu samády bez počítku a bez vnímání. V tomto stavu vědomí bez počítku a bez vnímání vlastně jak subjekt, tak i objekt není nic jiného než to, co je nad rozlišením. To, co se nedá rozlišit. A to, co se nedá rozlišit, moudrý Sari Putar právě popisuje jakožto ten nejslastnější počítek. Jaký je nejslastnější počítek bez počitku, musíme se naučit sami. <tějí> to nás nikdo nenaučí. Čili jak se budeme učit večer, vlastně bohisato chápání jogy začíná tím, že naše řeč vlastně nedosahuje realitu. Realitu nemůžeme dosáhnout větší. Právě proto, že realitu nemůžeme dosáhnout rečí. nic v joze bodhisattvu není definováno. Zde je rozdíl od základního buddhismu, ale není v protikladu základním buddhismu. No a teď se vracíme k dechu. Tedy máme hrubý dech a jemný dech. V té Tradici meditace na dech, kterou se teď budeme v tomto týdnu učit, a naše znalosti meditace na dech budeme doplňovat naším tréninkem v Qigongu, který se též dá prohlubovat do stále jemnějších a jemnějších sfér poznání, až se můžeme postupem času naučovat, naučit prýmé poznání našeho těla, jakožto proudu energie. Tedy v jižní tradici meditace na dech pracujeme s tím, co, pouze s tím, co Joga nazývá hrubý dech. Na základě velkého prostoru. To znamená Ána Pána Saty, neboli ducha přítomnost vůči nádechu a výdechu. Je ducha přítomnost obzvláště vůči nádechu a výdechu, který přichází do našeho těla nosem. Jestliže meditujeme, pak samozřejmě dýchání se zjemní. A Ústy pak už nemůžeme dýchat. Ústy dýcháme jedině, jestliže máme hrubý hm? Počitek dechu. Tedy ten dech, který vchází do našeho těla, jeho počátek je v nosních děrkách. Hm? Při nádechu polovina jeho cesty je Prsou, konec jeho cesty je v drištní krajině, a zase začátek výdechu, začátek jeho cesty ven je v krajině, střed je v prsou a konec je v nosních dělkách. A tento hrubý dech, tedy, Závisí na hrubém, na velkém prostoru Saošírian. A meditující, který praktikuje ducha přítomnost vůči nádechu a výdechu, tento dech pozoruje na místě dotyku, buď na špičce nosu nebo na. Rtu. a tam vlastně zjemňuje svůj objekt, svůj počítek dechu a vědomí, které dech rozlišuje, až na tom místě, kterému se říká Ána, pána, nimita. Nimita má mnoho, mnoho významu, zase technický slovo. Nazveme to zde jako znak, ale znamená to též vyvstání, uchopení. Tedy ána pána nimita znak dechu se tedy objeví na tom místě, kde meditující se soustředí u nosních dírek. Tam probíhá pak proces zjemňování objektu, počitku a vědomí, které na základě počitku objekt, tedy nádech a výdek rozlišuje. Jestliže toto vědomí začíná získávat jednobodovost, pak Vlastně ten dech se stává mentálním obrazem hm? v podobě barvy nebo světla, které se objeví na místě dotyku. A tento mentální obraz se pak stává objektem, který umožňuje diánu. Diana je Stav jednobodovosti vědomí, jednobodovosti zdravého vědomí, vysvětluje buddhismus. Tedy vědomí, jaké vědomí je zdravé. To vědomí, které není objektem naší libosti a nelibosti. To vědomí, které je rovnoměrné, to je zdravé vědomí. A jednoborovost tohoto vědomí vede k zjemnění, současnému zjemnění objektu počitku a vědomí, až ve stavu Diána vlastně splývá s tím zjemněným obrazem meditačního objektu a tím pádem. Subjekt a objekt splývá v jeden celek. Tento počitek, vlastně splývání objektu a subjektu v jeden celek, je tež základ hlubšího pochopení meditace v tradici čara, v hlubším pochopení meditace jakožto. Poznání skutečného vědomí. Poznání takovosti vědomí, práznoty vědomí, neboli nedualistické podstaty vědomí, na základě které vše se může ve vědomí zobrazit, stejně tak jako v prostoru zlejtež umožňuje vyjevení všeho, co poznáváme. Uchopení všeho, co poznáváme. Proto limita má tak široký význam. Výjevení, uchopení, obraz, znak objektu. Teď máme to nejzákladnější rozlišení mezi jemným dechem a mezi hrubým dechem. Teď je v tradici severního buddhismu, ať už toho buddhismu, který vysvětluje cestu arahata nebo cestu toto Tento jemný dech je vlastně... Ne hrubý dech, ale jemný dech je základem praxe ducha přítomnosti nádechu a výdechu. Čili proces zjemňování není jen na základě zjemňování hrubého dechu, ale především a predominantně na základě zjemňování. na základě toho, co se nedá nazvat ani zjemňování, na základě poznání jemného dechu. Jemný dech, na rozdíl od hrubého dechu, existuje nejen v, v procesu vstřebávání dechu nosními dírkami nebo ústy, ale existuje v každém okamžiku. Buňka dýchá v každém okamžiku. Zatímco v hrubý dech můžeme zastavit, jemný dech zastavit nemůžeme. A my žijeme právě na základě. Toto jemného dechu, jestliže tento jemný dech se stane jasným objektem, pak můžeme se i naučit žít joginským způsobem. Nepotřebujeme mnoho potravy, potřebujeme minimální potravy. To je spojeno s minimálním výdejem energie. Tím, že konzervujeme energii, vlastně získáváme vnitřní sílu. Vnitřní síla, projev této vnitřní síly, je vlastně znakem růstu v Joze. Tuto vnitřní sílu můžeme použít k čemukoliv, jak i. procesu osvobození, tak i v procesu plného života. V procesu naplnění života. Proto, na rozdíl od základního buddhismu, tedy pozornost, Meditujícího se nejen obrací k hrubému dechu, ale začíná si všímat a prohlubuje tuto schopnost všímání, pozorování jemného dechu. Na základě toho poznání, že v případě poznání jemného dechu pozornost se Spontánně obrací k celému tělu. Tento stav jemného dýchání se technicky, mátež technické slovo v Joze, jmenuje se kumbaka. Kumbaka doslova znamená džbán, kumba. Dělání džbánu. Co, jak děláme džbán? Tím, že ho naplníme při nádechu. Když ho naplníme vodou, necháme tam tu vodu nějakou dobu. No a zase ho vyprázníme. Když ho vyprázdníme. tak bude prázdný. Čili dýcháme tak, že plníme džbán a zase vypraznujeme džbán. A ta perioda, kdy tento džbán je naplněn a tento džbán je zase prázdný, to je vlastně hlavní objekt naší meditace. A to je ta perioda, kdy... Nádech je ukončen, výdech ještě nezačal. A kde výdech je ukončen, a nádech ještě nezačal. Normálně v základním výžním buddhismu, jestliže se zeptáte učitele meditace, nádech v jižní tradici vám řekne, že se tomuto stádiu dýchání nemáte věnovat. Jestliže se mu nebudete věnovat, nestane se objektem a nebude naprosto ovlivňovat nádech a výdech a proces ducha přítomnosti u nádechu a výdechu. V tradici sanskritského buddhismu naopak hm? meditující spontánně, nenásilně, jako se to na začátku dělá v tradici pranajamy hm? prodlužuje ten stav jemného dechu, který existuje mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. Toto stádium se stává pak postupně, nemůže se to stát násilně, stává postupně hlavním objektem meditace na dech. Moudrý Vasobandu v Abhidharma koša, což je vlastně všichni studenti severního buddhismu, kteří Abhidharmu studují z hlediska bodhisatovské cesty. Vasubandu, moudrý Vasubandu, říká, že právě toto, tato pozornost jemného dechu na základě ducha přítomnosti a jeho prodlužování na základě ducha přítomnosti, je anupasana. Jak víme anupasana je vlastně proces práce ducha přítomnosti vůči tělu, počitkům, vědomí, které počitky formují a objektu Vědomí, které jsou formovány vědomím. To jsou čtyři základy ducha prítomnosti, čtyři základy pozornosti. A tyto čtyři základy pozornosti, jestliže meditujeme správně, se stanou jednou ducha přítomnosti ne teď, ale v kontemplaci nejvyšší reality. To je důležité pochopit. Právě nejvyšší realita rozpouští protiklady. V naší malé realitě Pravda utrpení a pravda vysvobození z utrpení nemůžou se vyjevit ve stejném okamžiku. Když vidíme utrpení, nevidíme pravdu osvobození. Když vidíme pravdu osvobození, nevidíme pravdu utrpení. Ale z hlediska cesty bodhisatvů, z hlediska kontemplace nejvyšší pravdy, Právě musí existovat ve stejném okamžiku. Jestli neexistují ve stejném okamžiku, pak naše vědomí je vázáno na protiklady. A osvobozené vědomí není je právě to vědomí, které není vázáno na protiklady, ať už v cestě arahatu, tak i v cestě budvu, proseme, tak i v cestě bodhisatvu, který mají slib dosáhnout budovství. Skutečná realita je ta realita, která rozpouští protiklady. Tuto realitu můžeme poznat právě na jestli, hlubším poznání kontemplace dechu. Nepí, jak už jsem se zmínil, dech je to, co spojuje naši tělesnost a naši duševnost. Takže zemřeme, přestaneme dýchat. Když přestaneme dýchat, prestane myslet. Hm? No a kam dá dál vědomí, to musí každý realizovat sám pro sebe. Když to zrealizujeme, tak přestaneme tápat. Když prestaneme tápat, nacházíme se v skutečnosti. No a krátce řečeno, tedy úvodem, kdo z vás ještě nepraktikoval meditaci na dech? Nemusím vysvětlovat, doufám. Všichni praktikovali. No, tak teď Jediný rozdíl je, že spontánně, já vysvětlu, budu vysvětlovat dál, trochu možná odpoledne, možná dnes je první den, aby jsme se naučili tu techniku. Jediný rozdíl je v tom, že zůstáváme samozřejmě u toho, co je jasnější. Nic se nedá lámat přes koleno, ale jsme si Vědomí té periody mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, které, která se nazývá kumbaka neboli takzvaný jemný mezidech. V se to nazývá mezidech. A v, tom, v této mezi dechu právě Vědomí se spontánně obrací vůči celému tělu. Teď jak všichni jsme máme zkušenost meditace na dech. Tak víme, že první dvě cvičení v učení se meditace na dech. V vysvětlení meditace na dech, jakožto ducha přítomnosti těla vůči tělu, je, že meditující je si jasně vědom, jestli nádech a výdech je dlouhý či krátký. To je začátek vlastně hlubšího pochopení meditace na dech. To všichni víme. A teď, jestliže meditujeme tež v rámci poznání jemného dechu, pak jsme si vědomí, že jestliže, obzvláště, jestliže máme zkušenost meditaci, jsme si vědomí toho, že když dlouhý dech je, když dlouhý hrubý dech, je, hrubý dech je dlouhý, a hrubý dech se stane dlouhý, jestliže se uvolníme, proto Buddha začíná vysvětlením Nadechuji hrubý dech, nadechuji dlouhý dech, vydechuju dlouhý dech. Když se uklidníme, dech se sklidní, tělo se sklidní, mysl se sklidní, dech se stane dlouhý, plynulý. To je podmínka meditace na dech. Dech se stane jemný, plynulý, nenaráží na překážky v těle. To znamená, že se dostáváme pomalu do meditace. Ale jestliže se dostaneme hlouběji do meditace, ten stejný hrubý dech na základě zjemňování jednobodovosti vědomí se stává čím dál tím kratší. A tím vlastně my se připravujeme jak tělesně, tak i duševně na stav Diana. No a teď v tradici severního buddhismu, jestliže hrubý dech je dlouhý, meditující je jasně si vědom toho, že ten jemný dech, neboli stádium kumbaka, se stává, je krátký. Jestliže ovšem ve stavu hlubší koncentrace stejný dlouhý dech se zkracuje, pak, jelikož meditující věnuje pozornost stádiu kumbaka, ne násilím, ale spontánně, pak ten perioda jemného dechu se začíná prodlužovat no a tím vlastně vstupujeme do jemnější fází této meditace. Je to jasný? Na začátek? jednu otázku. No. Tak jak běžně sleduju dech, kdybych to vysvětlil na křivce, tak mám nádech, pak je výdech, jde to na nulu, vlastně, kdy nedýchám, pak zase nádech, výdech. A mě dech... Nula to není nula právě. Tam je v té nule, existuje ten jemný dech. Hm? A mně právě jde o to, že tak, jak jsem byl zvyklý z jižního buddhismu, tak jsem stále držel pozornost na dechu, i když tam vlastně byl na té nule. Nebyl tam dech, ale pořád jsem držel pozornost vlastně tady. Čekal jsem, kdy začne ten nádech. Máme no teď otázka, jestli mám tam pozornost, jestli mám tam čekat, anebo si mám někam přesunout. Automaticky nemusíš na to myslet. To je automatický proces, spontánní. V té periodě kumbaka se pozornost nebo ducha přítomnost přenese na celé tělo. Takže můj úkol je jenom soustředit se na tu fázi toho, kdy tam ten nádech ani výdech není. Soustředit se, ale ne, že stejně tak jako v pranajávně se snažíš to prodlužovat, to neděláš. Ty právě tou pozorností tu fázi mezidechu vlastně prodlužuje. Ne násilím, ale pozornosti. Proto je to Anupashana. Vasubandhu vysvětluje Vabidarma Koša Anupashana. Tím se liší meditace na dech v pojetí buddhistů a nebuddhistů tím, že vlastně buddhisté prodlužují ten jemný dech na základě Anupashana. Na základě ducha přítomnosti, ne na základě vůle. A v tom momentě, kdy nádech skončil a výdech ještě nezačal, a kdy výdech skončil a nádech ještě nezačal, v tom momentě nemusíš na nic myslet. Jestliže je koncentrace dobrá, a když mysl neběhá sem a tam a nemá, není zaneprázdněná různými, denním sněním, tak samozřejmě spontánně se přenese ducha přítomnost na celé tělo. A potom tím pádem, vlastně, že zjemňuješ tento stav, zjemňuješ počítek tohoto stavu a na základě počítku vědomí tohoto stavu, pak to zjemnění vědomí na základě zjemnění počitku a objektu počitku se děje na celém těle. Takže v podstatě nikam nepřesouvám tu pozornost, držím stále stejnou, ale ona se mi spontánně přesune na tělo. V těch momentech, kdy není ani nádech, ani výdech, se to děje spontánně, nemusíš na to myslet. A to mě určitě překvapí a nevím, co s tím budu dělat. Se to no, tak musíš to zkusit. Pak, když to zkusíš, tak to je jistá zkušenost. Něco novýho, no ze začátku to nový nebude tak jasný. To je jasný. Cokoliv se učíme, to, co je nový, to nebude jasný. No ale tím, že Vyvineš jistý zvyk, a tento zvyk je dobrý zvyk, důležitý v a ať obzvláště když máš zájem o yogu, No a stane se to zvykem, že vlastně zůstává vědomí, zůstává v těch periodách mezi nádechem a výdechem, a v těch periodách právě ten. To zjemňování vědomí, proces zjemňování vědomí, je daleko jasnější. A je nenásilný. Zatímco zjemňování vědomí na jednom bodě je, má jistou násilnost. A jak už jsme se zmínili o tom v Mahajánové tradici, která zdůrazňuje kontemplaci nejvyšší reality, nejvyšší realita, je realita spontánní pozornosti. Nenásilné pozornosti. Právě tato meditace na dech v tomto pojetí je... Daleko příznivější k kultivaci této spontánní pozornosti, kterou potřebujeme, aby si na ničem neulpíval. A neulpívání na ničem, kontemplace reality, ve které se nedá na ničem ulpívat, je základ Mahajánovy meditace. A ta meditace, jakožto Meditace o realitě, na které se nedá ulpívat, se provozuje od samého počátku. Zatímco v tervádové tradici ji získáš teprve cestou vidění, když opustíš prechodnost a uvidíš objekt, který transcenduje prechodnost. Ale v májanové tradici od samého počátku uvažuješ o této realitě jakožto jediná skutečnost. Jiná skutečnost neexistuje. Tu skutečnost, kterou, ne, která je skutečnost protikladou, tu jsme si sami vytvořili. A to, co jsme si sami vytvořili, není skutečné. O tom budeme mluvit později. V Mahajanovém pojetí praxe je nejdůležitější koncept to máš v sutrách v transcendentální moudrosti koncept eh, prirozené nírovány. Jestli, Jestliže v buddhismu vše, co poznáváme, není osobní a nemůže být osobní, to znamená Eo Ipso se nedá poprít, to je další logické odvození, že Skutečná realita je nirván jiná realita neexistuje. Tu realitu, kterou my vidíme na základě rozlišování, ta nikdy nevyvstala. To ale neznamená, že to rozlišování můžeme násilně potlačit. Naopak. To rozlišování musíme vztřebat do této skutečnosti. To je Mahajan. Abych si byl jistý, tak když se teda ta pozornost přesune na tělo, tak potom zase, když skončí ta fáze kumbaka, tak zase neskočí zpátky na dech, na nádech nebo na výdech? Je to tak? No, uvidíš sám spontánně, potom ta pozornost se přenesne na ten jemný dech. Ten horubý dech pak jde do pozadí. A to je ten proces jemňové. Ale nemůžeš to násilím. To je proces meditace. Jestliže, ten, to, co, jestliže to, co je jemné, jde do popředí, to, co je hrubé, jde do pozadí. To je základ yogi. To je stejné v každé tradici jógy, To, co je jemné, když jde do popředí, to, co je hrubé, jde do pozadí. Čili yoga je vysvětlená ve všech tradicích jako odstranění hrubých klínů stále jemnějšími klíny až nakonec Žádný klid nepotřebuješ. A to je ta realita, která, ve které rozdělování a nerozdělování není v protikladu.